Смъртта на патриарха ще започна с цитат от един текст, писан преди 11 години. Цитирам: Един човек беше написал някъде из Фейсбук Молих се за дядо Неофит и той е новият патриарх. Радвам се много! От това молих се за патриарха, от тази и закърняла от неупотреба, словесна и духовна конструкция ми се иска да започне някак взаимната ни надежда. Да се помолим за патриарха си. край на цитата. Това написава вече далечната 2013 година Пламен Сивов, автор на текста, музиката и гласът в песента Дете, която чухме току-що. С нея започваме това предаване. Добър ден, казвам сега на Пламен Силов. Добър ден. Освен поет-музикант, той е и един от учредителите на фундация Покров Богородичен, автор в портала Православие.bg, директор на фундация Даунтаун БГ, която работи с деца с синдрома на Даун. Търся ви, господин Сивов, и ви връщам назад в това време при избора на Патриарха Неофит, защото е добре да си припълним началото. Какви са вашите думи за Патриарха? Аз ви поканих не само заради текстовете на песните на Точка, но и заради тези текстове, които вие посвещавате на православието и на вярата. Добро утро на всички слушатели на Хоризонт. Бог да прости Дядо Неофит. Много е трудно да, да започнеш с а, така преживяни и осмислени думи за човек, който си отишъл току-що. Все още така, новината е съвсем, съвсем прясна и а, шока е естествен. А, макар, че разбира се от доста време очаквахме тази новина, подготвихме се за нея, но смъртта винаги е някакъв вид изненада. Аз може би ще кажа някакъв такъв кратък коментар по отношение на това, че да, аз си припомних също този текст, който писах преди 11 години, и, току, беше да. и по така. това време беше в края на февруари, мисля, когато беше интронизиран на сегашния патриарх. Да, наистина, тогава, когато беше неговия избор, всички вярващи се радваха. Всъщност, това беше нещо безспорно. Тоест, бяхме в една, в една ситуация, в която, знаете, и тогавашният избор беше айде не е имаше едни такива вариации а, в процедурата и в а, опциите, които не бяха много обещаващи, да го кажем меко. А, и за това неговия избор беше така, посрещнат с, с, с много радост. А, това е свързано с личността му. Ние сега те първо ще се връщаме към личността на патриарха, ще излязат сигурно вдъхновени, текстове е много по от това, което аз мога да кажа. А, ще изляза текстове от хора, които го познаваха много по-добре и много по-отблизо, но със сигурност загубихме един достоен патриарх, най-малкото. Загубихме един човек, който беше уважаван и обичан от така, много хора включително от така, вътрешно църковно, може би политически опоненти негови, но уважението и обичата към него беше безспорно, беше споделена в много-много широки кръгове в нашето общество. Това мога да кажа като някакво начало. Да, това мисля, че, че е важно, защото ние неизбежно стоим в един забързан, секуларизиран свят, в който един дълбоко свързан с вярата въпрос времено с това се проектира и политически. И вие виждате какво се случва вече по медиите. Всички задават въпроса какво следва, а, какъв ще е избора. Така че е много важно това връщане към началото и тази, тази радост. Аз отново ще цитирам онзи ваш текст, в който казвате, че църквата избра предстоятеля си спокойно и свободно, достойно и в крайна сметка мъдро въпреки. Въпреки. Въпреки някои владици, които на практика са се грижили да има и, и други възможности, т.е. да не е напълно свободен избор, да е зависим от някакви други неща. Въпреки това избора на Неофит преди 11 години беше радост. Сега да попитам как това събитие, смъртта на патриарха, което на практика излиза от нашия свят, свързва го с нещо, което не е тук и сега, може да промени според вас църковните дела от тук нататък и намерения. Намерения, които показаха доста особеното си лице в последните дни. Видяхме протест-контрапротест -протест, преди заседания на синот, което последва приемането на една наредба, която отправи огромни въпросителни пред процесите в православната ни църква. И да, виждате и в ваши въпрос се съдържат тия два плана. Един е малко по-метаисторически, другия е злободневен. Опитваме се да съвместим двете гледни точки и какво се случва в една обща национална история, защото всеки нов патриарх, това е някакъв жалон в националната ни история. Много често ми се струва, че някакви злободневни политически събития са жалони в националната ни история, но те не са. Но това със сигурност е така, което се случва в момента и избора на следващия път трябваше ще бъде също такъв жалом. Но нека се върнем към личността, защото това е свързано и с въпроса ви. Аз познава Дядо Неофит като русински митрополит дълги години, още от първите ми стъпки в църквата, това е преди 30-ти на години някъде. Спомням си, че той беше един от малцината, които заставаха така, за това, което се опитвахме да правим чрез фундация Покров Погородичен. Той застана много плътно зад идеята за този православен портал, който ви споменахте: интернет Православие БГ, даже беше председател на надзорния съвет на портала и въобще зад много от нашите инициативи. Тогава това беше ряд, т.е. митрополит, епископ да застане зад така, активностите понякога доста щуръщи се активности на някоя група мирени, особено млади хора. Той винаги беше много гостопремен домакин в Русе на всички наши изяви и на други изяви, на които съм присъствал. Но това, което вие визирате, събитията от избора на Сливенския метрополит, нека да кажем, че това разделение в църквата е отражение на някакви линии на разделение въобще в обществото ни. И по-скоро на духа на разделението. В по всеки един въпрос, който в момента ни владее и тази неспособност да се надскочим в някаква посока на мирно съвместно съжителство на една споделена територия, където е, всеки има желанието да нарече тази територия родина и това желание неистово е, ни не озлобява един към друг. Сега тази наша е... неспособност да. да се зарадваме, че сме заедно отвъд някакви спортен успех, например, и това е една драматична ситуация. Ние живеем в един самосъздаден погром над идеята за общност. И като се върнем към патриарха, той беше точно отрицание на този дух. Един от малцината, които изразяваха някакво друго виждане за реалността, за обществената нереалност. Това мога да кажа. Да, т.е. все пак това чудо е възможно, ако се върна към онези настроения и времена преди 11 години. Вие самия, а, господин Сивов, сте роден в Сливен, живял сте и много далеч в Америка, сега сте в София. А, какво вие мислите за този избор на Сливенски митрополит? А, за какво говори наредбата, която беше прията? След това доведена ли до заседанието, на което пък видяхме а, протест, контрапротест, т.е. всички тези а, измерения на разделението. Също сега вече няма да, се... няма да има избор на Сливенски митрополит при така стеклите съобстоятелства нали, към момента, защото другият е, избор е е ще има други приоритети. Да. да. Така или иначе този последний избор беше касиран. Ще има нов избор на Сливенски митрополит. В крайна сметка тази епархия няма да остане без митрополит, а, който и да бъде той. Това, което разбира се видяхме, е един опит на една група църковници, не само между другото метрополити и е Хора, други хора от клира, да успорят действащия устав на Българската православна църква с аргументи, които те първа трябва да бъдат разгледани под лупа, защото става въпрос за много сериозни твърдения, които водят твърде далеч. Т.е. Да, да се ревизира един устав, в който са били вложени усилията на поколения, свещеници, епископи, мирени, богослови, да имаме един съвременен, същото време верен на каноните и на българските национални традиции, църковни и други документ, който доправлява устройството на нашата православна църква. Това желание да се ревизира беше прекарано, според мен е прокарано по един доста неадекватен начин, доста груп, доста неподходящ, избран момент и създаде напрежения, които са напълно разбираеми. Дали защитниците на въпросната наредба имат своите аргументи в каноните, това трябва да го кажат хора, които разбират много добре и много задълбочено тези канони. Защото това са така сложни въпроси, за които аз лично не се чувствам компетентен да, да говоря. Казвате Но, обаче, че, въпреки... тези, че този момент е бил много зле избран, защото съвпадаше и с състоянието на патриарха с това, че той от много време е в много, беше в много, много тежко здравословно състояние и това говори най-малкото за един много а, лош вкус на тези, които пристъпиха към а, една подобна промяна. Смятате ли, че с отсъствието на патриарх Неофит а, а, техните, техните намерения ще бъдат подпомогнати или ще напротив? Ще бъдат по някакъв начин смирени. Ролята на патриарха според сегашните действащия ни устав, и според нашите традиции, не е някакъв еквивалент на папата на римската църква. Тоест, нашия патриарх няма някакви особени привилегии и правомощия. И всичко, което той като фигура може да има като авторитет, като влияние и така нататък, зависи всъщност от неговата личност. И тук мога да кажа, че и патриарх Неофит и неговият предшественик патриарх Максим бяха хора, които с личния си авторитет най-вече, не поради някакви законови свои привилегии или канонични, или а, уставни, а, успяваха да удържат подобни движения в църквата. Сега едно такова отсъствие ще бъде голям проблем. Отсъствието на един обединяващ авторитет. Искрено се надявам, че от тези, които подлежат на избор за да бъдещ патриарх, ще се намери такава личност, която ако не веднага, то поне с течение на времето да изгради някакъв авторитет, който да се приближава до това, което имаше Патриарх Неофит. Нека да завършим с въпроса каква е следата, която оставя Патриарха Неофит. Какво бихте откроили вие силната позиция на Българската православна църква по въпроса за войната срещу Украина, която води Русия? Дали... Това е било трудно постигнато според вас, трудно постигнато съгласие вътре в клира по този въпрос, заради връзките с руската православна църква, която пък знаем стои зад военната агресия, срещу съседна Украина. Ами, ако я питате за следата, аз ще се върна към харизмата му. Тя беше безспорна. Той беше уважаван без да бъде деспотичен като характер. Някой негови е събрата между другото има какво да научат в тази посока, точно от Диадо Неофит. Той беше нещо повече. Той беше и обичан духовник. Той беше монах в сърцето си, не само формално. И молитата му заради това беше силна и искрена. Аз лично така, когато съм имал срещи с него, създаваше впечатление на човек, който е наясно със слабостите си, овладял ги е, и от това овладяване така излъчваше едно много характерно мъдро смирение. Uh, той беше невероятен певец, знаете, семейството му беше музикално. Само преди два месеца изпратихме обратно доцент Димитър Димитров, който беше диригент на uh, хора на Патриаршеската катедрала. Uh, пък изпълненията на дядо офит на някои църковни преступения са във Златния фонд не само на но и на така мога да кажа, националната ни църковна и музикална памет. А, така че следата, която той остави е безспорна с личността си, с талантите си, с харизмите си. А, сега не съм сигурен, че мога да коментирам а, точно темата за. злободневната тема за войната. А, мисля, че все още сме далеч от времето, когато ще намерим точните думи а, да говорим за тази война и за този конфликт. А, това което, това, което знам, че тези думи трябва да отчитат както вината, така и отговорността. Както, ако мога да цитирам един известен украински коментатор Арестович, който говори за тия неща като нещо отделно. Но все още според мен сме далеч от такива думи и знаете, че в една война първата жертва, която пада, е истината. Последно, смятате ли, че в начина по който от тук нататък ще а, се случват събитията по избора, следващия патриарх трябва да продължи линията на патриарх Неофит или има вероятност а, да бъде променен курса на Българската Първославна църква с едно изречение? Ако мога да кажа, съсност, че аз не знам какъв е бил точно курс на патриарх Неофит и дали можем да говорим за курс, а, но вероятно следващите седмици и месеци със сигурност ще имаме Поводи, да се взираме и да се въз, така, възпаляваме от думи, жестове, да гледаме под лупа кой църковник какво е казал, на къде се е обърнал, с каква кола е дошъл или не е дошъл на заседание, служба, пело и така нататък. Да, или с какъв часовния, но Всеки, също. да. Но всеки ще намира знаци според собствения си натюрел и пристрастия. В крайна сметка, обаче, има една мета история, нека да, завър, така, да затворим цикъл, една мета история, за която малцина има цитива напоследък. И искрено се надявам да намерим себе си най-малкото, да намерим в себе си сили да сме искрени в скръпта си и спокойни в изборите си, патриаршетски и всякакви други. Много благодаря Пламен Сивов, поет, музикант.бг един от основателите на фундация Покров Богородичен, чест автор в православие.бг един интернет форум, който е бил подпомаган и от патриарх Неофит, с който се разделихме преди часове.